și în fiecare ca să se mai lase un Iubiți credincioși în timp ce în au preasfințiții și preasfințiții părinți, părinții diaconi și preoții se împărtășesc cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Domnului Hristos ci în timp ce se pregătește Sfintele Taine pentru a fi împărtășiți credincioșii care au privit binecuvântare de la Preotul Duhovnic. Pentru aceasta, permiteți-ne să ne folosim de acest moment pentru a cinsti câteva Persoane din Moldova care au luptat în Marele Război, cel de-al doilea mondial. Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la terminarea Marelui Război, an declarat Anul Veteranilor de Război și am socotit de bine ca în fața dumneavoastră să rugăm a veni câte un veteran din război din fiecare județ care face parte din Mitropolia Moldovei și Bucovinei pentru a le cinsti strădania și jertva pe care ei și camarazii lor au depus-o în timpul celui de-al doilea război mondial. România atunci a trăit o situație cu totul specială ce o parte din război românii au luptat cu nemții împotriva rușilor și o altă parte din război am luptat cu rușii împotriva nemților. Persoanele aici de față au luptat unii pe frontul de, de est, alții pe frontul de vest, unii și pe frontul de est și pe frontul de vest. De aceea permiteți-mi să prezint pe fiecare în parte, și să le oferim cea mai înaltă distinție pe care o are mitroporia noastră, cea nume Crucea Moldav. Aici, lângă mine, avem pe Domnul Ardelean Constantin, care are cu mila Domnului 88 de ani din Botoșan, ce a luptat cu, pe frontul de vest. Avea atunci puține ani, 18-19 ani, cel mai tânăr dintre cei de față. O să-i oferim crucea Moldav. Vred, este. Vrednic este, vrednic este, vrednic este, este. De ce mai la sud în Moldova în județul Vaslui îl avem aici pe domnul colonel Adam Vasile 93 de ani cu mila Domnului a luptat pe frontul de vest, a fost binecuvântat de Dumnezeu cu doi băieți ofițeri, așa este domnul colonel și o fată Dumnezeu să-l aibă în fază vretnic este vretnic este jest țava, Domnul General de Brigadă Ștefan Dimofte a luptat cu mina Domnului pe frontul din Ungaria, din Cehoslovacia și la Iași, și la Iași. Și la Vineri cuvântat Dumnezeu cu patru copii, așa Domnul General. Patru fete, spune Domnul General, să vă trăiască și dânsele și Dumneavoastră. Vrei explica este? Vrednic este. Friend, he is. Friend, he is. De la Bacău a venit domnul sublocotenent Pădureanu Dumitru, cu mila domnului 101 ani. A luptat pe frontul de est, a fost prizonier la Odessa, a fost deportat în Siberia până în 1948. Apoi s-a întors în țară. A fost binecuvântată de Dumnezeu cu patru copii. Dumnezeu să-i binecuvinteze viața. Vrednic este! Vrednic este, vrednic este. Mergem mai spre munți în județul Neamț. Avem aici pe domnul locotenent colonel Ioniță Ion Vasile, cu mila domnului 102 ani. A fă, a luptat pe frontul de est, a căzut prizonier în mâna rușilor la cotul domnului în 1943. A stat un an în prizonierat în Rusia și a fost binecuvântat de Dumnezeu cu cinci copii. Să vă ajute Dumnezeu, vretnic este. Mămihiel este Vrednic este! mine să. Vretnic este. Vretnic este, vrednic este. Vrednic este și Am venit la Iași cu milă, domnul. Avem aici pe. Capitan, pe domnul capitan Gheorghe, erică, cu vila domnului, 103 ani, așa este cu Domnului a luptat de asemenea pe frontul de Est a fost rănit în război în 1944 și a fost binecuvântat de Dumnezeu cu șapte copii nepoții nu-i mai numărăm că nu știm cât sunt vrednic este din gest în fieri Cât de milostiv este Dumnezeu, iubit credincioși, că mai suntem încă contemporani cu acești bravi bărbați ai neamului și cu cei asemenea lor, încă prin mila Domnului câteva mii în țară, veterani de război care împreună cu deținuții politici din închisorile comuniste, putem spune că formează Intesența neamului, seva națiunii și apa cea sfântă din care încă se hrănește și se adapă supraviețuirea neamului. Dumnezeu i-a binecuvântat, după cum ați luat aminte, cu ani mulți. Dumnezeu să-i aibă în pază și să le dăruiască anii pe care Dumnezeu îi rânduiește pentru fiecare, noi împreună cu dumneavoastră să le cântăm Mulți ani trăiască! Domnul, s-a dorit cu sănătate, să văd de-a doua, orice doriți, zile se și fericiți! Mulțumindu-le, iubiți credincioși, distinse autorități, pentru acest moment, Sfânta Împărtășanie va fi dăruită câtorva zeci de credincioși, în timp ce doi oaspeți veniți pentru acest hram din afara țării vor rosti două scurte cuvinte. Vă adresez rugămintea celor care nu veți putea veni aici să vă împărtășiți cu Sfintele Taine, știu că sunteți mulți, vor veni câteva zeci de persoane, după care cei care nu veți primi aici Dumnezeiasca împărtășanie, în Sfânta Biserică sunt câțiva preoți care vor împlini această lucrare sfântă. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Dumnezeu este Domnul și Să. Vredă, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiește cei păcătoși dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta prea curat trupul tău și acesta ai însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și iartă greșelile mele cele de voie și cele fără de voie, cele cu știința și cu neștiința. Și mă îmbrăinicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, preiertarea păcatelor și viața de veci. Cine-i tale cele de taină? Astăzi Fiului Dumnezeu partaș, mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici să rotarez voi dacă ai ud, și ca tilharu, mărturisind mă ficție Doamne, omenește mă când vei veni într-un părăția ta. Nu spre judecată sau spre o să-mi fie cu tale taine, ci spre a sufletului, a trupului Amin. επίσκοπε Ιασίου και Μητροπολίτα Μολδαβίας και Μποκοβίνας Λίαν αγαπητέ και επιφυλημένοι αδελφέ κύριε Θεοφάνη Ξεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς Ιερών Πρεσδυτέριων αγαπητή μου Χριστιανοί Παράν μεγάλη και υψίστη ευλογία έχουμε ζήσει όλοι μας σήμερα κλήρως και λαός s-te în lichitoricii aftii polii d-Ieasiu, sînvolul mneas, macras, chriscianikis paradusus e politismu. Aftoteo, teorume, se vazmiotete megalo doro s-agiesi pareschevisi i-se pivatinisi. În al preasfințite părinte Teofan, arhiepiscop al și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, în al preasfințiți părinți, Iubiți frați preoți, pe dincioși. aleasă bucurie și mare binecuvântare s-a revărsat astăzi peste noi toți, cler și popor, în străvechea cetate a Iașilor, simbol al unei lungi tradiții creștine și culturale. Aceast, acest fapt îl considerăm un dar al Sfintei Cuvioase Parascheva, cea din Epivata, Moaștele ei, aflate de, de veacuri în inima României, adică în Iași, reprezintă pentru întreaga creștinătate o comoară de mare preț. De aici, din Iași, Sfânta Cuvioasă Parascheva ne cheamă să-i urmăm viața, adică credința, răbdarea și lupta împotriva celui rău. Virtuți ce o arată a fi un model sfânt. Demn de urmat pentru toți creștinii ortodoxi. Venind din orașul cel sfânt al Ierusalimului, din cetatea Marelui Împărat, a Domnului nostru Iisus Hristos, vă împărtășesc tuturor binecuvântarea preasfintelor așezăminte din Țara Sfântă, dar mai presus de toate binecuvântarea preasfântului și de viață Făcătorului Mormânt al Mântuitorului Hristos, rugându-mă ca Harul Său Sfințitor să călăuzească întreg poporul ortodox român. De asemenea, vă transmit cu acest prilej urările sfinte și binecuvântările Preafericitului nostru, Părinte, patriar al Ierusalimului și al întregii Palestine, Teofil al Treilea, care vă încredințează de toată dragostea și prețuirea sa. În încheiere, aduc mulțumiri în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Teofan pentru invitația făcută zmeritei mele persoane de a participa la această mare sărbătoare. Îi făgăduiesc în al preasfinției sale că ori de câte ori voi sluji la preasfântul și de viață făcătorul mormânt al Domnului nostru Iisus Hristos, îl voi pomeni și mă voi ruga atât pentru în al preasfinția sa, cât și pentru credincioșii ortodoxi români de aici, de pretutindeni, dar și pentru ortodoxi și creștini români din țara sfântă, pe care cu mina lui Dumnezeu îi călăuzim duhovnicește în pe eu și părintele venit împreună cu mine. Se văzmiotă te aghe delfe, mitropolită Iosiu să Feofani, se văzmiotă te arhieris, să spăracală, Na mă aveți întotdeauna stăsevcase as-a-ți, este o muncă dificilă pe care o etelumim aici, ortodoxe, creștini, stat-panaigia, proședinimate. Și noi întotdeauna etumeva stăsevcase-a-ți și din iapi stăsevcasev. În alt presfinția vostră, părinte, Mitropolit, în alt presfințile vostre, cer rândul meu rugăciunile în alt presfinților pentru lucrarea grea pe care o avem de împlinit la locurile Sfinte. Mulțumim în al Sfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Damaschin de Iope și Arimateia din Țara Sfântă din Țara de unde a venit și Sfânta Maria Magdalena pentru prezența în Alprea Sfinției sale aici ci îl rugăm să ne aibă rugăciunile în Alprea sale la Sfântul Mormân. În acest an, după o veche și frumoasă tradiție instaurată aici de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, avem pe lângă moaștele Sfintei Parascheva și moaștea aduse din altă parte. Anul acesta Sfânta Maria Magdalena ce mai cu apostolii Băvea Mironosiță, prima martor a învierii Domnului Hristos, având Sfintele sale moaște, o parte din Sfintele sale moaște la mănăstirea Simonos Petras din Sfântul Monte Atos, ce l-am rugat stăruitor pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit, Elisei, starețul mănăstirii Simonos Petras din Sfântul Monte Atos, să vină cu Sfintele ei moaște spre închinare prebucurie credincioșilor care vin în pelerinajul anual de la Iași. Preas preacuvioșia voastră, vă rugăm, adresați credincioșilor aici de față cuvântul preacuvioșiei voastre. Se va zmiotă-te arhiepiscopă Iasiu în mitropolită Moldavie, în Σεβασμεύοτα τι άγιοι αρχιερείς, σεβαστοί αξο... εξοχότα τι άρχοντες του τόπου και της κόρας, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί. Οι μεθαυριτικοί που ευρισκόμεθα σήμερα, ερχόμενοι από το άγιο νόρο στο περιβόλι της Παναγίας, ε... εμείς και οι πατέρες της αδελφότητός μας ανάμεσά σας. Meta, malesta, tin singinitichiche lamprae ipodohiton timiion lipsanon, mea formit megalii orti dispolii cu dispoleus tu Iasiu, dis Aghias Epivatinis. voastră, Arhiepiscop Aliașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, Părinte Teofan, în alt preasfințiți spărinți și preasfințiți părinți, distinse autorități locale și centrale, cinstiți părinți și viți frați. Veniți din Grădina Maicii Domnului, din Sfântul Munte Atos, eu și părinții frățimii noastre monahale suntem bucuroși să ne aflăm astăzi în mijlocul frăților voastre. Desigur, după primirea frumoasă și plină de emoție, Sfânta Cinstitelor Maaste ale Sfintei Maria Magdalena, cu prilejul Marelui Praznic al Sfintei Parascheva ce din Epivata. O crotitoare a cetățiașilor. Cu toate că suntem pentru prima dată în orașul Iași, capitala Moldovei, simțim locul acesta familiar și cunoscut. Cu atât mai mult cu cât în trecut, mulți părinți atoniți au poposit pe aceste meleaguri în mănăstirile pe care voievozii români, din dragoste și credință în Dumnezeu, le-au închinat Sfântului Munteatos. Astfel a fost și cazul mănăstirii noastre Simonopetra, care au fost închinate biserici și mănăstiri, printre care binecunoscuta biserică a Sfântului Nicolae din București, zidită și închinată mănăstirii noastre de marele erou al țării frăților voastre, voievodul Mihai Viteazu. Acesta este omul care a rămas în conștiința poporului grec ca stâlp al creștinilor, ci ortodoxilor și prieten al Sfântului Munte. De asemenea, nu putem uita faptul că pentru puțin timp am avut binecuvântare de a avea în mănăstirea noastră drept conducător spiritual pe marele stăres din Moldova și renuitor al monahismului ortodox, pe Sfântul Paisie Velicicovschi, precum și pe alesul său ucenic Iachint, pe care însă lipsurile și nevoile de atunci ale mănăstirii Iau silit să se întoarcă Moldova. Simțim, așadar, că prin intermediul acestui pelerinaj și al prezenței noastre aici, împlinim într-o anumită măsură după mai bine de un veac și jumătate de absență, o datorie de suflet către, către poporul drept credincios din România, deoarece dacă în perioada de grea încercare a ocupației otomane. Nu ne-am fi bucurat de binefacerile și ajutorul voievozilor credincioși români, atât din Valahia cât și din Moldova, este greu de crezut că părinții din Sfântul Munte ar fi reușit să supraviețuiască. Permiteți-mi, de asemenea, să amintim că voievodul Alexandru Lăpușneanu care în anul 1563 a mutat capitala Moldovei de la Suceava la Iași, fiind și cel prin care Iașul se va descoperi a fi podoaba a României și a întregii Europe, acesta, împreună cu soția sa, doamna Ruxandra, au plitorit prea frumosul locaj de închinare, Biserica Centrală a Mănăstirii Dochiariu din Sfântul Munte, în stil arhitectural moldovenesc, precum și anumite clădiri ale Mănăstirii Dionisiu, ajutând în multe feluri multe alte mănăstiri din Sfântul Munteatus. De aceea, în mănăstirea noastră până în ziua de astăzi, cele mai multe din numele vechi ce se găsesc la Sfântul Jertfelnic, pe care le pomenim în fiecare sâmbătă la vecernie și în fiecare săptămână, sunt numele voievozilor ale boierilor români, dintre care cel din nume este desigur cel al voievodului Mihai Viteazu, al mamei sale Teodora, monahia de mai târziu Teofana, al soției acestuia, doamna Stanca, și al fiului său Nicolae. Prezența noastră aici, iubiți credincioși, are pricină sărbătoarea Sfintei Parascheva, o sfântă provenită din epivata traciei, sfântă ce se arată a fi nu numai izvor de sfințenie și ajutor, dar și o punte continuă de legătură între popoarele drept credincioase ale României și ale Greciei. Comuniunea aceasta sfântă se întemeiază pe credința comună, pe trăirea duhovnicească de obște și pe sfinții pe care îi cinstim împreună. Realități ce aduc după sine un adânc simțământ de unitate și înrudire între cele două popoare, fără a avea nevoie pentru legătura noastră de suflet de alți mijlocitori. Cât privește Sfântul Munte, unitatea aceasta se arată prin relațiile care există între părinții români și greci, prin schimbul de idei și sfaturi, prin traducerea de cărți ce conțin viețile părinților greci, dar și ale părinților și stareților români, prin intermediul locurilor sfinte de închinare, prin găzduirea credincioșilor, prin studiile pe care le urmează tinerii români la școala eclesiastică din Sfântul Munte, numită Atoniada. În mod special, legăturile și relațiile Sfântului Munte cu România se întemeiază pe fundamentele comune ale vieții duhovnicești creștine, fundamente care nu sunt altele decât cele ale Sfinților Părinți Stareței Sfântului Munte, cum este și cel canonizat de curând Sfântul Paisia Ghioritul, și ale marilor stareți ai României, precum Cleopa Ilie, care este foarte cunoscut și iubit de Părinții Ghioriți. Apoi, aceeași legătură vine și din faptul că, atât în Grecia, Că și pe meleagurile din Balcani, precum și în România, au trecut de-a lungul timpului părinți sfinți din Sfântul Munte, care au adus cu ei și binecuvântarea ocrutitoarei Sfântului Munte, adică a Maicii Domnului. Toate acestea arată nu numai o tradiție spirituală ce a dăinuit peste veacuri, dar și idealul nostru comun izvorul comun al vieții duhovnicești și sensul istoriei noastre omenești și pământești vocația și destinația noastră a tuturor adică ceea ce foarte simplu spunem sfințirea vieții noastre cu harul Duhului Sfânt care se află în biserică ca prin aceasta să dăm mărturia noastră cea după Dumnezeu Tavto Σεβασμιότητα αισθανόμαστε ότι με το προσκύνημα αυτό να εκκληρώνουμε κατά έναν τρόπο μετά από 1,5 περίπου αιώνα ακουσίας ένα οφειλόμενο χρέος προς τον Ορθόδοξο λαό της Ρουμανίας επειδή αν δεν ήσαν οι μόνες της τόσο της Βλαχίας όσο και της Μολδαβίας να βοηθήσουν τα γιορυτικά μοναστήρια Cătă-te discolii periudul de Tricocratia, în în an faica în cateaferină să se făcaristume că tot părânton, să se făcaristume că încheiere, permiteți Sfinția să vă mulțumim pentru toate, pentru primirea frumoasă, pentru prețuirea și dragostea părintească pe care ne-ați arătat -o. Vă rugăm să ne purtați în rugăciunile în al presfinției voastre pentru ca slujirea și prezența noastră aici să fie spre folosul duhovnicesc al poporului drept credincios și spre slava numelui lui Dumnezeu și al Maicii sale Preasfântă născătoare de Dumnezeu. Vă mulțumim pentru toate! Mulțumim, Părinte Stareț, pentru această frumoasă, pentru acest frumos dar adus în Persoana Sfintei Maria Magdalena, ale cărei Sfinte Moaște sunt spre în aceste zile aici la Iași. Să purtați în rugăciunile dumneavoastră și al întregului Sfânt Munte atos poporului Dumnezeu din Moldova, poporului Dumnezeu din România. Mulțumim frumos! Mântuiește Dumnezeule poporul tău bine binecuvintează moștenirea ta. I'm Totdeauna cum și pururea și în vecii vecilor. Sfintele preacuratele, nemuritoarele cereștilești de viață, păcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Domnului. Στην δόξα να να παίμουμε το βατρικέ και το αγιοπνεύματι, και αί και ισπεωνας του Αμήν. Ο το Pe cei ce te bine cuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într tine. Mântuiește poporul tău și bine cuvintează moștenirea ta. Plină Tată, Bisericii tale păzește, sfințește pe cei ce iubesc bună cuvința casei tale. Tu pe aceștia îi proslăbește cu Dumnezească ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădășduim într tine. Pace lumii tale dăruiește, bisericilor tale, preoților, conducătorilor țărinoase și întregului tău popor. Pentru toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, bucurându-se de la tine, Părintele Luminilor, îți ție slavă mulțumire și închinăciune chinăciune înalțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. vântarea Domnului să fie peste voi toți cu al său dar și cu a sa iubire de oameni totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor Amen. Slavă ție, Hristoase Dumnezeul nostru nădejdea noastră slavăție. ție Slavă Tatălui și Fiului cum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne lui ește, Doamne lui ește, Doamne ește, până la preasfințită stăpâne Hristos adevăratul nostru Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei sale maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, rugăciunile celor între sfinți, Părintelui nostru Ioan aur. Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfintei Precurioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult folositoare, ale Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, ale grorii Sfinte Moaște sunt cinstite și închinate în această Sfântă Catedrală, ale Sfântului Mare lui Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Viruință, Ocrotitorul Moldovei ale Sfinților, drepților Dumnezeu, ești părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților. Să ne minuiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Amen! Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, minuiește-ne pre noi. Amin. cu mila Domnului iubiți credincioși așa să Sfântă Sărbătoare dăm slavă lui Dumnezeu pentru aceasta mulțumim prea Sfintei Treim pentru aceste frumoase grele dar de har purtătoare zile ale hramului Sfintei Parasieva grele datorită frigului și ploii din zilele precedente, dar cu mila Domnului și credința pelerinilor. În mila cerului, toate s-au împlinit, așa cum se cuvine, cerând și iertare celor care, poate dintr-o pricină sau alta, nu au primit tot ceea ce așteptau să primească ca ospitalitate din partea noastră, deși, împreună cu primăria orașului, am făcut tot ceea ce ne-a stat în putință pentru această sfântă zi. Permiteți-mi, permiteți-mi în numele dumneavoastră să ofer oaspeților care au venit din afară țării un mic dar, amintire pentru prezența în al și și preasfințiilor lor în această sărbătoare aici la Iași, în primul rând în al preasfințitului Vitroporit Damaschin, Arhiepiscop de Iope și Arimateia îi oferim această sfântă icoană <coughs> cu sfânta preacuvioasă Parascheva ca amintire a prezenței în al preasfinției sale aici la noi preietnic este <coughs> permiteți în aceeași sfântă icoană să o oferim și în altă frânsfințitului Mitropolit Justin, Mitropolit Denea, neacrini și Calamarias, lângă Salonic, nu departe de orașul sfânt al Sfântului Dimitrie. De asemenea, preasfințitul episcop vicar din Albania, vicarul fratericirii sale, fratericitului părinte Anastasie, tristătorul bisericii din Tirana din Albania, preasfințitul Nicolae de Polonia, aceeași icoană a Sfintei Paraschie. Părintelui Starețe Lisei de la Sfântul Atos, cel care a binevoit împreună cu obștea fiției sale să aducă aici pentru câteva zile moaștele Sfintei Maria Magdalena, îi oferim cu dragoste atuia și icoană a Sfintei Parascheva să-și amintească pe această sfântă zi. daruri pe care în altă Sfințitul de Damaschin le-a adus pentru mitropolia noastră cu imaginea Sfântului Muntre și un în binecuvântat mulțumim în altă Sfinția voastră iubiți credincioși acum la sfârșitul slujbei noastre permiteți-ne să mulțumim tuturor acelora care au făcut posibilă frumusețea acestor zile Prea Părinte Patriarh Daniel, pentru că a binevoit atribite de asemenea pentru câteva zile moaștele Sfântului Ioan Cură de în biserica noastră în mod deosebit în aceste zile. Mulțumim hierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii noastre, veniți din diferite zone ale țării sau din diaspora, din Basarabia vecină, ca un frumusețat prin prezența și rugăciunea în al preasfinților și preasfinților lor, această frumoasă slujbă. Membrilor familiei familii aici de față, au participat la Sfânta Slujbă până acum câteva clipe. Ne mulțumim de asemenea pentru prezență, precum și alteței sale, Prințului Dimitrie Sturza, un iubitor al Moldovei. Adresăm mulțumire pentru prezența aici Doamnei Ministru al Culturii din Republica Moldova Domnului Secretar de Stat pentru Culte Victor Opaschi De asemenea un prieten al Mitropoliei noastre Adresez mulțumire specială tuturor ostenitorilor primăriei municipiului Iași În mod special domnului primar pentru că împreună cu Sfânta Mitropolie am organizat, așa cum ne-a ajutat Dumnezeu, această frumoasă, această frumoasă lucrare în această sfântă zi. Mulțumim Domnului Prefect al Județului Iași, Domnului Președinte al Consiliului Județean și fraților oșteni care de câteva zile au înfruntat frigul și ploaia domnilor jandar din gruparea de jandar mobil Alexandru cel Bun din Bacău, de asemenea batalionului lupi negri războieni din Iași, care cu ocazia procesiunii cu sfintele moaște prin oraș ne-au însoțit, ci cu muzica și cu păcliile lor, precum și astăzi prin acești oșteni de gală prezenți pe podiumul Mintei slujbe aici de față. Mulțumim încă o dată Părintelui Arhimandrit Elisei din Mănăstirii Simonos Petra din Sfântul Munte și adăugăm mulțumirile noastre fanfarii, carnizoanei, militari Iași, Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, filiala Iași a Crucii Roșii, Serviciul de Ambulanță Iași, Mă măicuțelor de la mănăstirile Agafia și Vărate, care împreună cu tinerii catedralei mitropolitane au împodobit slujba atât de frumos astăzi. Mulțumim colaboratorilor smit, mei de la Sfânta Mitropolie care s-au ostenit zi și noapte în precedentele săptămâni pentru a organiza așa cum se cuvine și înădăjduim că au reușit Spre mulțumirea noastră și bucuria cerului ca frumusețea acestei sărbători să fie evidentă. Mulțumim, iubiți credincioși, tuturor autorităților aici de față, în mod special celor din județul acesta și din Moldova, pentru tot sprijinul acordat misiunii bisericii noastre în anii care au trecut, ne îndăștuim în anii care vin, să beneficiem de același suport. Mulțumirea primă și ultima se adresează dumneavoastră, iubiți felerii, care ne-ați oferit și anul acesta tipuri de răbdare, de stăruință și mai presus de toate, de credință în Dumnezeu și iubire față de Sfinții Săi. Dumneavoastră, rugăciunile Sfinților, susțineți Biserica, susțineți Neamul, susțineți lumea. Dumnezeu să vă aibă în pază pe toți. Să plecați la casele dumneavoastră cu chipurile Sfintei Parascheva, ale Sfintei Maria Magdalena, ale Sfântului Ioan Cur de Aur. Să plecați cu binecuvântarea lor, cu icoana lor, cu chipul lor, având prezentă în inima dumneavoastră binecuvântarea rugăciunilor. lor. Să mergeți la casele dumneavoastră, având bucuria că ați participat și anul acesta la Marele Hram al Moldovei, închinat Sfintei mai Maicii noastre, Parascheva. Mergând la casele dumneavoastră, să amintiți și celor care nu au putut fi prezenți împreună cu noi, cât de bun și cât de dulce este Domnul pe care l-ați simțit în prezența Sfinților Săi în aceste zile la Iași. Să vă dăruiască Dumnezeu putere, să păstrați aceeași credință în Dumnezeu și să lăsați moștenirea această credință copiilor dumneavoastră, Așa cum noi am primit această credință de la preasfinții noștri părinți. Să vă dăruiască Dumnezeu putere, să aveți grijă de pruncii cu care va bine binecuvântat Dumnezeu sau cu care vă va binecuvânta. Să-i nașteți și să-i creșteți, cum spune înțelepciunea românească, cu frică de Dumnezeu, cu rușine de oameni și cu dragoste. Față de pământul acesta binecuvântat. Și așa, mulțumind lui Dumnezeu și tuturor celor de față, pentru tot și pentru toate, ne îndreptăm într-o ale noastre, urmând în inima și în sufletul nostru rugăciunile Sfinților lui Dumnezeu. Fie în numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Amin. Să cântăm cu toți în timpul procesiunii, mântuiește, Doamne, poporul tău! Mântuiește, Doamne, poporul tău! Și...